Det finns en viss charm med att sitta och titta på de här lite udda filmerna som egentligen har rätt mycket att komma med. Men man kan ju alltid diskutera kvaliteten på dem och hur de är gjorda och omständigheter och skådespelarval. Men det är ju därför vi sitter här i den här podcasten och snackar öronen av folk. Ja, visst kan man väl alltid diskutera kvaliteten i de mer suspekta verken man sitter och kollar på, men... Har man tur så får man tag i en riktig pärla som, som, som verkligen grabbar tag i en och tar den med på en så fantastisk resa som få andra filmer kan leverera. Ja, och om den inte lever upp till det så har man ju åtminstone någonting man kan sitta och skratta lite åt. <laughs> ja, antingen med eller åt filmen. Hur är läget med dig idag? Det är svettigt värre. Värmen har slagit på ordentligt här nere så man chippar efter andan och försöker hålla vätskenivån vid liv men det funkar inte alltid så bra. Nej, jag vet precis vad du menar. Alltså här har man gått och tyckt att det har varit kallt och lite trist väder i månader i princip. Och så helt plötsligt bara smäller det till och så blir det sommarvärme över en natt nästan. Ja, ja värmechock är väl ordet. Man är inte <laughs> riktigt beredd på det här så det kommer som en smäll rakt upp i ansiktet. Du, du gillar tabloidspråket där. Värmechock. <laughs> ja, <laughs> Ja, det är så jag för mina inre dialoger, Danny. Det är löpsedlar för hela slanten. Men å andra sidan, alltså i en sån här värme så är det rätt så lätt att hjärnan förvandlas till mos och då tänker man inte så mycket ändå. Precis, det är därför löpsedlarna funkar jättebra som tankeformat. Jag får fundera på att försöka göra något liknande för jag har väldigt svårt att jobba när värmen ligger på så de här riktigt varma sommardagarna då kan jag ju erkänna att jag producerar inte mycket. Och det är ju jobbigt när deadlines närmar sig men vad ska man göra förutom att sitta vid frysen och ha fläkten på full blås? <laughs> ja, exakt Nej, Det är så jobbigt när man känner att vätskan kring hjärnan börjar bubbla lite under skallbenen så jag har samma problem att det går inte att tänka klart när värmen är så här pass intensiv som den är just nu. Och ändå har vi inte nått topparna ännu så vi har ju ett par grader till fram emot. Ja, <skratt> oh, säg inte så Danny. <skratt> Jag var redan nu sugen på att ta mitt pick och pack och försöka sätta upp ett trådlöst nätverk nere vid stranden för att försöka få lite... Lite svalkar samtidigt som man spelar in men jag tror det hade blivit lite för mycket oljud med måsar och grejer när man ligger och plaskar i vattnet där. Jo men det är ju det som är problemet att um, jag kunde ju ha fläkten på och bara suttit där och njutit att och, oh, det svalkar skönt. Problemet är ju bara att en fläktusling har ju tendensen att låta ganska mycket. Och i ett medium där det som låter är det enda som är relevant så är det kanske ett lite störande moment att ha i bakgrunden. Ja det är nog sant. Vi får försöka stå ut i alla fall men ja vi får se hur det går. Om inget annat så kan vi ju leva oss in i tillvaron som våra karaktärer i dagens film lever i för de bor ju i princip ute i öknen. Eller åtminstone i varma områden av områden utav Amerika. Ja, exakt. De har det ju ännu värre så man blir nästan svalkad bara genom att titta på den här filmen. För eh, ja, de har, kan inte ha det lättare där ute i den stekande öken solen. Ja, jag sitter nästan och får värmeslag bara av att titta på den ärligt talat. Men eh, du har en poäng. Man tycker ju helt plötsligt att Nej, men det är inte så farligt här när allt kommer omkring det. Det kunde ju varit som där borta men... Tusen. Man får um, strippa ner så gott man kan och så um, ta något kallt och dricka så går det nog bra. Ja, man får gräva fram en öl toaletten som uh, våra grabbar gör i filmen och uh, svalkar sig ordentligt med det så, så kanske det går vägen. Bara det är ju en helt vansinnig scen och det antyder ju lite om vad det här kommer att vara för en film. <laughs> Men uh, faktum är att jag har en... Uh, en liten extra varm plats i hjärtat för den här typen av filmer. Och jag vet egentligen inte varför. Därför att om man ska vara helt ärlig. Det här lutar lite åt skräpfilmshållet. Men samtidigt finns där en energi och en glädje och en äh, vad tusan, nu kör vi mentalitet som jag verkligen saknar i filmbranschen idag. Jag menar idag gör man så stora filmer som kostar så fruktansvärt mycket pengar. Att de har inte råd att bara ha roligt längre utan man måste göra det seriöst och allvarligt i hopp om att jo men då lockar vi publiken och kan tjäna in pengarna. Annars så konkar företaget. Ja, i och för sig så tycker jag att det finns en hel del sådana spektakelfilmer även nu för tiden. Men eh, det har inte riktigt samma skärm som när det begav sig som när den här filmen spelades in. Då, det var ett helt annat filmklimat då. Och, eh, ja, det finns definitivt något speciellt med... En film som denna. Mm. Jag håller med, det är inte direkt någon höjdarhandling man bjuds på men där är glädje och där är någonting så där helt underbart som man får bara svepas med i och underhållas av. Mm. Ett riktigt härligt matinéäventyr helt enkelt. Jo men det är väl det som är lite poängen Den här filmen säger inte att Jag ska förhöja dina sinnen Eller jag ska utöka dina kunskaper Den säger helt enkelt Vet du vad, vill du följa med på ett skojigt äventyr En och en halv timme Och se saker som är helt sanslöst galna Om det är bra galna eller dåligt galna Eller bra gjorda eller dåligt gjorda Det är alltid diskutabelt men det är ändå galna grejer man ska få uppleva. Och vet du vad? Det är precis vad jag vill ha lite då och då. För att bara sitta ner, ta en skål popcorn och bara njuta. För jag menar, förra veckan så um, fick man ju ha hjärnan på helspänn. Så uh, jag kände att nu behöver vi tona ner lite, gå ner lite i varv och... Uh, bara mysa loss lite och det här är en perfekt myssa till en äventyrsfilm film. Ja just det, ni fick ju jobbar gärna av er i förra avsnittet ja, med The Fountain mm. så ja jag förstår att det här var rätt så god avkoppling efter de strapatserna du och Thomas hade förra veckan. Det var en utmaning ja men vi hade samtidigt väldigt, väldigt, väldigt roligt så jag ångrar det inte men eh, jag kan erkänna att eh, det brände nog ut ett par hjärnceller att försöka få ordning på saker och ting. Så vi har ju i princip skapat en liten lat hund i och med vårt avsnitt. att Vill man ha en aning om vad man sätter sig in i, lyssna på avsnittet så kommer filmen att vara mycket enklare att titta på. Ja, speciellt i den här värmen så är det ju inte det lättaste att försöka reda ut alla de komplexa handlingselementen som The Fountain bjuder på. Så det kan vara en god idé att kolla in era diskussioner innan man ger sig i kast med, med en film som The Fountain. Ja, det var en utmaning men det var väldigt roligt att göra. Men jag lägger det gladeligen bakom mig nu och ser framåt istället. Och att det är något mycket enklare den här gången, det ligger mig bara helt i fatet. Jag tycker det känns jättebra. Och så har jag också haft chansen att skratta en hel del den här gången. Det var inte riktigt så mycket skratt <laughs> förra gången. Nej, det, The Fountain är väl inte en film som man sitter och rågar åt om man säger så. Så jag kan tänka mig att det var lite efterlängtat. Och gott om skratt finns det ju i det här äventyret som vi ska ha oss an idag. Ja, för um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, idag har vi satt oss ner och kollat på Tremors, eller hotet från underjorden som den heter på svenska. I regi av Ron Underwood och med manus av S.S. Wilson och Brent Maddock. Ja, och det här är ju en klassisk monsterfilm. Och lustigt nog, jag var inne och tittade på um, filmens kategorisering och den är kategoriserad som skräck. Och när jag såg det tänkte jag, det här kan ju inte stämma. Action-äventyr, monsterfilm, för all del skräck. Ja, då får man vara väldigt lätt skrämd. Visst, där är scener som är gjorda för att man ska Vad är det där? Vad är det som kommer nu? Men det är inte riktigt... Äh, nivå på skräcken om vi säger så. Vilket är rätt så lustigt för i princip så är ju det här hajen till lands. Precis, det ser man ju även på postern till Tremors. Att det är i stort sett en ripoff av Jaws postern. Ja, det är väldigt roligt. Man kanske inte tänker på det först men ser man om båda fischarna sida vid sida så är det ganska uppenbart vad man har försökt att låna ut av. Och ärligt talat, det gör mig inte särskilt mycket, för här finns tillräckligt mycket originalitet i Tremors för att man ska tycka att, ja jo, men den hämtade idéer därifrån men den har gjort sin egen grej. Kanon. Men det här är en klassisk 80-talsfilm skulle jag vilja säga, även om den är från 1990, för den innehåller precis allt det jag gillar med 80-tals Det är den här speciella typen av äventyrsfilmer som man bara dras med om. Lite som, vad ska man säga, Indiana Jones-hållet som man bara sveps med i och eh, som man bara njuter av. Ja, men Jag skulle nu vilja säga att Indiana Jones är en bra liknelse för den bygger ju väldigt mycket på matinéfilmer från ja 30-40-tal. Jag är inte riktigt säker på när de här gamla matinéerna gick men... Där det var små korta historier som berättades, där det var äventyr, där det var då en man som kastade sig från lastbilar och letade skatter och allt möjligt. Och så gjorde de Indiana Jones som en liten hommage till de här gamla Ja, Tremors gör ju ungefär samma sak. De har ju hämtat mycket inspiration från 50-talets monsterfilmer- eh, som till exempel Them och It Came From Outer Space- och gjort en liten, som du säger, hommage till den typen av filmer istället- men med precis samma kärlek till ursprungsmaterialet- men en rejäl portion humor- och en film som kanske inte alltid har sig själv på all för stort allvar. Nej, och det är det jag tycker att man kan sakna idag- för filmer idag tar ofta sig själva på extremt stort allvar. Det är någonting där någon vill att det ska vara en episk upplevelse. Där man tror att om man gör lite arga, bitra eller väldigt eh, hängiga karaktärer så ger det filmen mer tyngd. Men jag tycker inte det. Jag tycker det är mycket roligare när man stoppar in karaktärer som vågar leva. Och visst, det här blir ostigt. Det blir riktigt ostigt. <tryck> Men jag tar det vilken dag som helst istället. Därför att det är mycket roligare att titta på. Man har mycket mer sympati till de flesta av karaktärerna- än de här som bara sitter och hänger och är väldigt emo hela tiden. Ja det är ju en smaksak och ibland kan det vara schysst med en lite mörkare typ av, av film. Där det är lite hängiga karaktärer som du säger men eh, andra gånger så är det ju helt underbart att få bara släppa loss glädjen lite grann och... Och se den här typen av film som bara är en en -bana i handlingen. Även om man får i den här typen av film kanske se genom fingrarna till eh, lite hål i handlingen och lite väldigt bekväma lösningar som de har i, eh, i manuskriptet. Men vad vore en monsterfilm utan sådana saker egentligen? Mm. Och jag vill passa på Castine också att jag har ju naturligtvis ingenting emot mörkare filmer eller emo-karaktärer. Problemet är ju bara att om det är det enda som kommer och det enda man tycker att man får se så blir man ganska trött på det. Och det är därför jag ibland längtar tillbaka till 80-talet där man vågar leka lite mer och ha roligt. Det är det som jag menar som sagt. Jag utesluter inga filmer men... Om jag ska behöva säga att årtionde som jag verkligen känner hade roligast filmer 80-talet. Direkt 80-talet. Ja, det finns en hel del att njuta av under det årtiondet. Även om det finns några rejäla stolpskott och även om man försökte i vissa tillfällen göra de här mörka dystra serietidningsfilmerna även då så är det det här glada, sprittiga och riktigt hejdundrande handlingen som går igenom just i det årtiondet. Fast nu är vi säkert väldigt nostalgiska eftersom vi båda växte upp i just det det årtiondet på 80-talet så vi har väl vår förkärlek för den typen av filmer. Ja och nej skulle jag vilja säga. Ja definitivt man är uppväxt då och man har hämtat mycket intryck då. Men jag ska ärligt säga att många av filmerna som producerades på 80-talet har jag inte sett förrän under 90-talet- eller senare 2000-talet. Därför att man har inte haft tiden, man har inte tänkt på dem- man har kanske inte ens vetat att de har funnits. Och jag har fått ut samma glädje av dem- som om jag hade sett dem när jag var tonåring. Så jag tror att det finns någonting i hur man gjorde film på 80-talet- som bara är genuint mysig att se. Sen finns det ju naturligtvis guldkorn- ...på andra årtionden också, givetvis. Och det finns givetvis rejäla stolpskott under 80-talet. Det är inte så att jag eh, på något sätt är helt nostalgiskt förblindad. Men eh, jag tycker att det fanns mycket kul som gjordes då. Jag njuter av det lika mycket idag- Även om det är en film jag aldrig har sett tidigare. Jag menar Big Trouble in Little China var en av dem jag inte hade sett tidigare. Och det var ju en riktig höjdare på många sätt. Och jag hade ju jättekul när jag såg den. Ja, det var ju roligt att du kunde upptäcka den här filmen i Eskapisterna. För Big Trouble in Little China var ju en riktig barndomsfavorit för mig när jag växte upp under 80-talet. Så ja, det var jag att du också kunde njuta av den även i, i vuxen ålder. Så då, då finns det kanske något universellt där med den typen av filmer som alla kan gjuta av i stort sett. Jag tror att det handlar om att man var lekfullare helt enkelt. Att man vågade satsa på att göra saker. Och visst, man hade begränsade budgeter. Och specialeffekter var kanske inte det som fick allra störst del av budgeten alltid. Men där fanns ett hjärta och en själ där som jag saknar idag. Visst, vi har datoreffekter. Visst, vi kan åstadkomma helt fantastiska effekter med digital hjälp. Men det har ju också gjort att man har slutat att försöka göra någonting med inlevelse inlevelseskuddspelerimässigt. För man tycker att ah, vi fixar det sen i postproduktionen. Vi kan tweaka det med datorn. Vi kan göra si, vi kan göra så. På 80-talet var det fortfarande som så att eh, om du skulle ha en specialeffekt så var det en docka eller en faktisk explosion eller vad det nu än må vara. Det var praktiska effekter och fick man inte dem rätt där framför kameran så blev mm. de inte rätt. Man kunde inte gå in och justera det. Och det gjorde att man arbetade på ett helt annat sätt man var mycket mer passionerad för det man försökte göra och den passionen tycker jag syns ja verkligen det är, det är ingenting som slår en genuin reaktion från en skådespelare som, som faktiskt reagerar mot någonting rejält som de kan både se och ta på gentemot om det bara är fantasifuster som de lägger till i, i efterhand och ett sådant sätt att filma det tvingar filmskaparna till helt andra lösningar som på det stora hela var till filmens fördel tycker jag. Jo men man var tvungen att tänka mycket mer på vinklarna, hur det praktiskt skulle funka. Hur det skulle ge det emotionella intrycket som man ville ge publiken och så vidare och så vidare. Idag tänker man nog inte så mycket på det, jag får inte intrycket av det utan man försöker att hitta häftiga vinklar kanske inte snygga eller bra utan häftiga och så löser man det därefter och så vill man naturligtvis visa vilka fantastiska digitalanimerade miljöer man kan få till så det går mer ut på att visa titta här vilken fantastisk specialeffektsunani vi har och det blir tröttsamt i längden jag menar, jag gillar Star Wars och jag tycker att originalfilmerna är bäst jag är inte så som avskyr allt George Lucas har gjort efter ursprungstriologin men det är ju svårt att förneka att det är väldigt mycket titta här titta här kolla vad vi kan göra och kolla kolla kolla Häftigt, häftigt, häftigt. här står en liten grupp och så är den så jättestad. wow <laughs> Ja, exakt. Nej, hade man gjort så med ursprungstrilogin också så hade det ju inte blivit samma genomslagskraft, tror jag. För där fick man ju tänka på ett helt annat sätt när man, när man skapade de tre första filmerna. Och speciellt när det gäller specialeffekterna, att man, man jobbade mer minimalistiskt och, ja, bara för att man inte kunde göra det här storslagna. Och där... Funkar det mycket bättre egentligen? För det, det tar inte allt för mycket fokus från själva handlingen och historien. Och där har vi den springande punkten egentligen. Specialeffekterna ska vara där för att hjälpa handlingen. Men många gånger kan jag känna i moderna filmer att handlingen är där som en ursäkt för att få göra alla de här häftiga effekterna. Och animera de här spännande nya världarna. Men man fyller det inte med liv. Och det är det som gör att de känns så platta, grå och emo om du frågar mig. Men eh, det är naturligtvis en smaksak. Jag kan vara överdrivet kritisk här. Och jag är ändå någon som är väldigt passionerad över specialeffekter. Och gillar både de klassiska, de dåliga och eh, de nya, moderna och de bra. Men man måste hitta hjärtat. Det Är inte hjärtat i historien kan inte all världens specialeffekter rädda den. Och jag tycker att här är tillräckligt mycket hjärta i den här filmen för att ursäkta en del taffliga effekter som vi kommer att prata om. jag är jag helt övertygad om. Ja, just i Tremors så måste jag säga att det är inte många specialeffekter som jag inte fullkomligt älskar. De är på den här precis perfekta ostiga nivån. Som man kanske kan se som lite väl ibland men som ändå fungerar tycker jag och ger, ger just den här lite retroscharmen till, till en film som Tremors. Och det älskar jag fullständigt. Mm. Det handlar om omständigheterna och vad man har gjort med det helt enkelt. Men vi har hållit våra lyssnare på halstol länge nog. Vad säger du? Är det inte dags att ta en titt på vad handlar egentligen hotet från underjorden eller Tremors om? Jo, Tremors handlar om vännerna Val och Earl som livnar sig genom att utföra småjobb åt invånarna i den lilla ökenhålan Perfection. Det drömmer om att få ut mer av livet och slutligen bestämmer det sig för att gå från ord till handling och lämna Perfection bakom sig. På vägen bort från sina gamla liv märker det att det är något som inte riktigt stämmer ute i öknen. Det upptäcker en gammal man som dött av uttorkning uppe på en elstolpe. Och Val och Earl kan inte förstå vad som har drivit honom till att bara sitta där uppe i flera dagar tills han dog. Detta är dock inte det enda mystiska dödsfallet i samhället. För allt eftersom påträffas både boskap och människor som har gått en betydligt mer brutal död till mötes. De båda vännerna blir snart medvetna om att det är något som lurar under sanden och som ständigt är på jakt efter ett nytt byte. Val och Earl bestämde sig tydligen för att påbörja sina nya liv en dag för sent för nu verkar det inte finnas någon möjlighet för dem att lämna perfection levande. Och är inte det en helt underbar ingång egentligen? <laughs> ja, det är... ja, det är strålande. Det kanske inte låter så, så mycket... När man bara berättar handlingen så här. Men eh, oj så bra det börjar. Och eh, som man vävs in i den här underbara berättelsen. Ja vi kan ju säga det direkt. Att innehållet eller handlingen är papperstunn. Det är inte särskilt mycket egentligen. Det är den här lilla hålan där det lever en hel del typer. Man hjälper varandra och så vidare och så vidare. Och de här två ganska uppenbara cowboykillarna bestämmer sig för att nej nu stuntar vi i det här och sticker härifrån och då helt plötsligt attackerar monsterna från gud vet var och då är det bara att försöka överleva som gäller där är inte mer egentligen men det intressanta är vad man gör och dialogen handlingen är papperstun men dialogen är guld väldigt många gånger Ja, den är suverän och hur de etablerar de här båda huvudkaraktärerna, Val och Earl och deras eh, relation sinsemellan är helt fantastisk. Så man binder band till dem ögonblickligen och man, man njuter av hur de tacklar de här hemska situationerna de försätts sig. Även om jag kan störa mig på några av deras karaktärsdrag, vilket är bra för en karaktär ska aldrig vara helt perfekt åt något håll, så finns det tillräckligt mycket där för att jag ändå ska gilla dem fasten att de kommer med en del konstiga uttalanden eller har en del eh, åsikter om hur saker ska vara eller inte vara som lite gnuggare än mot oss men det är precis så jag vill ha det jag vill ha en, en hjälte som inte är perfekt Ja, och hjälte, jag vet inte om man kan beskriva dem båda som hjältar för de har ju inga direkta hjältekvaliteter de är ju som vilka vanliga killar som helst utan några talanger eller över attityd det är lite som när vi pratar om Jack Burton i Big Trouble in Little China förresten. Att han var en sån här misslyckad hjälte som gör så gott han kan. Och det är väl i stort sett vad Val och Earl också är. Jo men det är det som är poängen. Det är personer som inte direkt är hjälten så som den är i sin renaste form. Den är genomgod. Den är rättvis. Den tänker på alla utom sig själv och så vidare och så vidare och så vidare. De har inte de kvaliteterna. Däremot så är de rätt personer på rätt plats för att försöka ta sig an en utmaning. Sen att de gör misstag, att de tabbar sig eller att de tar ett par felaktiga beslut. Det handlar ju om att vara mänsklig och kanske inte veta alla faktorer om någonting. Och hela den här filmen går ju egentligen ut på att de har ingen aning om vad det är för någonting som de kämpar emot. Utan de får ju reda på ny information om det här hotet under hela filmens lock. Jag menar, faktum är att de vet inte särskilt mycket när filmen är slut egentligen. Bara tillräckligt mycket för att de ska ha kunnat rädda sig själva ur en väldigt jobbig situation. Uh, du tror inte du spoilar slutet lite där, Danny? Ja, ah, jag undrar det. Det är en amerikansk film, enligt en klassisk formel. Naturligtvis kommer jättemånga att dö, men självklart kommer i alla fall någon av hjältarna att klara sig. Det är nästan Hollywood-lag vid den här <laughs> tiden. <laughs> ja, jag får väl hålla med där. Det är sant. Så. Det får man väl förbereda sig på i alla fall. Nöjet är ju istället att få reda på vilka som inte klarar sig. Ja, kanske hoppas att vissa av dem inte klarar sig. Ja, frustrationsnivån kan bli väldigt hög ibland. Men det är nästan på det här tillfredsställande dåliga humöret som man hamnar för att man vet att ah, men så fort jag stänger av det här så kommer jag att slippa den här karaktären <skratt> eller personen och det är helt okej okay, för då kan man sitta och vara irriterad en stund och sen lämna man det <laughs> Ja det är härligt ja, med såna här filmer så brukar jag alltid sitta och heja på monstren istället och att de snabbt som möjligt ska ta koll på de irriterande människorna som befinner sig i, i dess väg så eh, ja, det blir extra mycket så i Tremors, det vill jag lova. Men med det sagt, ska vi ta en lite närmare titt på de olika karaktärerna och eh, lista ut vilka vi vill ska överleva och vilka <laughs> vi vill ska dö. Åh, <laughs> oh, vi sätter oss i en gudsposition här nästan. Ja, men det gör vi den det tycker jag. Så kan vi ju säga det redan här och nu att eh, vi kommer att prata om monsterna i den här filmen. Men vi väljer att göra det mot specialeffekthollet istället. Därför att vi eh, kan nog omöjligt prata om dem utan att vara inne på hur de har tillverkats. Så eh, vi gör en kombination där lite senare. Men vi börjar helt enkelt med valentine Val McKee och Earl Bassett för... Eh, det är nog omöjligt att prata om de här två karaktärerna utan att prata om dem tillsammans för där är inte många scener där de är åtskilda. <laughs> Nej, de är som ett gammalt gift par som ständigt måste gnabbas om precis allting de gör och... men som ändå liksom inte kan skilja sig från varandra utan är som klistrade vid varandra. Det är en riktig bromance-situation i, i den här filmen. Men det första vi ser av de här två är ju egentligen att de vaknar en morgon och ska ut och göra sitt fortsatta ja, jobb just då håller de ju på att sätta upp ett staket runt marker och det är ju verkligen som du säger ett gammalt gift par för dem de gnabbas hela tiden om än vänskapligt så märker man att det är ändå en liten frustration där att, ah, din idiot varför gör du si? varför tycker du så? jag gillar dig, men fan alltså <laughs> <laughs> ja, det, det är så de är helt enkelt. Det är så de har utarbetat sin, sin relation sinsemellan. Att det, det är det de lever för. De har inget annat att göra medan de jobbar så de håller på att bråka lite sinsemellan för att hålla energin uppe lite grann. Mm. Så det är... Det är deras grej och det är väldigt roligt att lyssna på vad det är de har att säga till varandra egentligen. Men det är rätt så lustigt för det är ju lite den relationen jag kan känna igen att jag har med ett par av mina nära vänner. Att man gnabbas lite bara för gnabbandets skull. Man kommer med några dräpande kommentarer som ganska uppenbart har glimten i ögat. Och den andra svarar med en lika dräpande kommentar och och så håller man på att stå fram och tillbaka bara för att det är ja. roligt men det kräver ju också att man har en väldigt nära relation att man verkligen vet att jo men nu skojar bara han eller det hon säger nu är bara en liten så här, lekfull spark på benet det är inget farligt det är inget allvar där inget illa menat egentligen hade någon kommit och sagt något sådant som jag inte kände så hade jag tagit mycket mer illa vid mig. Ja, här märker man ju verkligen hur nära Val och Earl står varandra. Att de, de tycker ju väldigt mycket om varandra och eh, har verkligen hittat rätt vänskapsnivå där. Och de trivs i varandras närhet. Och de har lite samma mål här i livet och ligger på samma jordnära cowboynivå. Jo, ja, men de vill uppnå något bättre. De vill flytta till en ort som är inte en öken, om vi säger så. De vill ha jobb som de känner att de kan bidra med till. De, de känner sig som lite förspilda. Och de vill hitta kärleken. Då har ju då som sagt Valentine en del... Um, ja... Strikta krav som han kanske behöver tumma lite på. I alla fall om man eh, frågar Örl. Och det håller jag fullständigt med honom om. Men eh, ja, man kan inte låta bli att tycka om de här. Och bara en sån sak som att de vet att de kan gräla eller argumentera i timmar. Så när de måste göra ett snabbt beslut om vem som ska göra si eller så... <laughs> Då gör de alltid stensaxpåse. <laughs> och det blir mycket och påse i den här filmen. Jo men det är inlagt så himla snyggt. För de börjar att gnabbas. Och så är det precis som att båda direkt inser att okej, okay, det här kommer inte leda någonstans. För vi har ungefär samma argument, bägge två. Och vi kan stå alldeles för länge här. Vi har bråttom. Ett, två, tre. Och så eh, tar de fram händerna och skakar och så ser de vem som vinner. Ah, ja, det är, det är en bra lösning för de hade ju inte kunnat komma överens på något annat sätt. Så då har de hittat det här att den som vinner stensaxe på sig, den vinner argumentet. Mm. Det tror jag de upptäckte ganska tidigt när de började gnabbas med varandra också. Och det kommer så sömlöst också i deras karaktärer. För man hade kunnat tycka att ah, det här är någonting som är intryckt bara för att... Men i och med att det är någonting som kommer under hela filmen och det verkligen kommer som att det här är någonting de gör om allting så gör det att man inte stör sig på det. Det är deras sätt att lösa problem eller att komma överens om saker. Man kan alltid diskutera, är det det bästa sättet att ta beslut? Men det är det som de är bekväma med. Och ja, manusmässigt funkar det. Ja jag tycker det även om det har en tendens att kanske bli lite väl eh, överanvänt att det hela tiden dyker upp som man nästan blir trött på det så eh, det är en rolig lösning på, på deras situation där de hela tiden, vad de än ska göra, ska de laga frukost, vem ska göra frukosten, stensaxpåse, vem ska springa och fightas mot monstret, stensaxpåse att det hela tiden är så. Det, det, det är faktiskt underhållande till en viss gräns. Lyckligtvis så är det ju så, vill jag bara påpeka, att de gör ju inte det var 50 minuter eller så utan det kan ju gå en, en, en rätt lång stund innan det är dags igen. Det beror lite på läget, men ja, jag tycker det funkar. och Annars så är de ju väldigt jordnära, de är ju vana att jobba med sina händer så att de, de är ju inte ute och flummar särskilt mycket, de är ju väldigt realistiska. Lite oborstade, ja, men som sagt var de bor i en ökenhåla och spenderar dagarna med att krossa sopor, bygga staket eller gräva hål. Man vet ju redan där att det kanske inte är de största tänkarna som vi har <här> ähm, fått tag på här, men... Å andra sidan, det måste inte alla vara heller. Precis. Jag tycker om man ser till Earl som är den lite äldre av de båda. Han är ju först och främst lite av en faders figur för, för Valentine. Att han hela tiden försöker få honom... –och ser lite mer moget på speciellt det här kvinnoidealet som man har. Mm. Eh, samtidigt är han den också som är, som är ganska nöjd med sitt liv, tycker jag. Medan Valentine har lite större dröm att han väldigt gärna vill komma iväg därifrån. Earl mm. är ganska är nöjd med att göra lite små jobb här och där. Han är lite som, som filmens baloo. Liksom. Han är nöjd med det som livet ger. Här är jag och mm. det är okej, okay, liksom... <laughs> Väldigt bra liknelse måste jag säga. Det är väldigt mycket pappa björn över honom faktiskt. Ja han är sådär kramgod på något vis. Han är lite björnörl. Varför inte men hur man än ser på de här båda så är de ju svåra att inte tycka om för som sagt, de kivas de bråkar, de har dåliga vanor men man märker att det är något hjärtat och de vill ju egentligen ingen någonting illa de vill bara uppnå något bättre i livet, även om Earl som sagt är väldigt tillfreds med tillvaron så är han ju inte emot att det skulle bli bättre. Ja, precis. Och kemin de emellan, den är ju helt fantastisk och skådespelarparet som de har hittat att spela Earl of Val är ju helt helgjutna i rollerna måste jag säga. Ja vi har ju Kevin Bacon som eh, Valentine Val Mackey och eh, Fred Ward som Earl Bassett. Och eh, de här två måste ju ha den här kemin privat. För jag undrar om man kan fejka en så här bra relation egentligen. Ja exakt. Ja de måste verkligen ha hittat varandra under förberedelserna till filmen för... Oj vad det slår gnister dem emellan. De, de trivs verkligen med varandra och har roligt när de agerar där. Det, det syns ju klart och tydligt tycker jag. Jo men de har någonting med känslan av att vara bekväm att göra. De känns bekväma med varandra. De uh, känner inte att jag måste dölja det för honom. Eller jag vill inte att han ska veta om det där och så vidare och så vidare. Nej jag bryr mig inte om han vet allt om mig. För all del, det spelar ingen roll. Det gör bara saker och ting lättare. Och där är någonting njutningsfullt i att se hur avkopplade de blir. Och äh, även hur mycket de bryr sig om varandra. Även om vi är inne på bromance-hållet igen där. <laughs> oh, verkligen. Ja, det... Det är väl helt enkelt så att, att Kevin Bacon och Fred Ward, de, de bär hela filmen. Det är kemin de emellan som är det här lilla extra som, som för Tremors till den här nivån. Att det är en så pass underhållande film som det faktiskt är. Det är deras förtjänst, mm. nästan uteslutande. Att det, där har vi grunden som, som hela filmen bygger på. Jo, det håller jag definitivt med om. De bär filmen från början till slut och um, det håller hela vägen. Visst skakar det ibland men man kan diskutera om det är deras fel eller om det är karaktärerna omkring dems fel. Men jag tycker att um, Kevin Bacon och Fred Ward gör kanonprestationer här. Ja, det är en 80-talsmonsterfilm. Ja, den är jättelöjlig på många sätt- men jag, jag gillar det verkligen och jag tycker att deras skådespeleri är gjutet. Ja, det, jag tycker att det inte det finns någonting överhuvudtaget att klaga på i skådespelarprestationerna där. Utan de lyckas etablera sina karaktärer jättebra från första början. Och sen så har de bara lekstuga med, med sina rollfigurer och har bara skojraka vägen igenom och... Eh, det har man väldigt stor glädje av när man ser på Tremors. Sen kommer det ju ett element som man tror ska skaka relationen mellan de två väldigt mycket och det är ju i form av en geolog studerande kvinna som dyker upp ute i öknen som då både Val och Earl dyker upp för att titta lite närmare på de ser ju bara någon som håller på att bygga upp ett litet läge och kör dit för att hälsa och checka läget och väl har ju den här bilden av att han vill att en kvinna ska vara lång, blond och grönögd. Och när de är på väg dit så påpekar han ju direkt att jag, jag hoppas ju att hon är lång, blond och grönögd. Och det visar det ju så att hon är normallängd, brunögd och brunhårig. Så han tappar ju intresset direkt. Dessutom har hon ju solkräm på näsan. Det ser ju hemskt ut. Hur kan man se på en sådan människa helt enkelt? Han verkar nästan som att man får lite avsmak när han får syn på Randa första gången. Ja, och det är ju så ytligt och tråkigt- så det är knappt sant. Men det visar ju också var han börjar sin resa- för han ska ju bli en bättre människa på den fronten- och kasta bort de här tråkiga stereotyperna- och tråkiga idealen. Men, men det har vi ju en hel film på oss att uppleva- och här i början så är han ju, som du säger, ganska ytlig- och verkar tycka att äckligt solkräm på näsan- vilket är vad jag själv hade smått in om jag hade varit på det där stället för solen där ser inte snäll ut. är <laughs> ja, verkligen. Rhonda ska ju vara lite av, vad ska man säga, en nördkaraktär i den här filmen mm. men här har de alltså tagit och bytt glasögonen mot det här, just det här solkräm på näsan så att hon ska se lite, lite smålöjlig ut. Så nu, mm. De har bara gjort lite ändringar i, i själva stereotypen där. Positiva förändringar måste jag säga för eh, oftast när man porträtterar nördar särskilt vid den här tiden så är det ju verkligen de tanigaste, tråkigaste, svåraste att tycka om som sitter bara och ska briljera med hur mycket de vet om saker som ingen annan bryr sig om. Men de vibbarna får jag inte från Ronda. Visst, hon sitter på mycket kunskap och ibland när de hamnar i en situation där hon försöker förklara vad hon tror läget är så ser alla ut som frågetecken för hon har tagit till lite för stora ord så hon är tvungen att eh, förenkla det lite. Men det känns bara som någon som är väldigt professionell på någonting och väldigt inläst. Och berättar och glömmer bort att alla andra är inte fullt lika på pålästa. Jag skulle inte kalla det för nördigt. Så det är väl en väldigt positiv egentligen nördkaraktär som vi har i den här filmen. Och det gillar jag skarpt. Jag gillar även Ronda som karaktär. Även om hon är ganska tydligt en 80-talskvinna i film. Så har hon lite mer att komma med än vad som är traditionellt enligt stereotypen. Ja, absolut. Och de bryter ju den normen också för hon är ju väldigt socialt kompetent egentligen också. Hon har lätt för att, att prata med folk och verkar jordnära och öppen och trevlig. Och äh, inte den här introverta äh, nörden som inte kan prata med människor överhuvudtaget. Och, ja, hon är bara genuint trevlig. En riktigt härlig kvinna helt enkelt. Ja, och det är väl där som man börjar bli orolig när man inser det därför att om man också följer den här klassiska formeln som är i 80-talsfilmer. Så får det dyker upp en snygg kvinna och där är två väldigt nära killkompisar då ska de ju naturligtvis börja konkurrera om den här kvinnan. Precis som att hon är ett pris att vinna. Lyckligtvis så får jag aldrig de vibbarna i den här filmen. Jag menar, Earl är trevlig mot henne. Han pratar med henne och där är lite diskussioner och grejer men jag får aldrig intrycket att hon är hans kärleksintresse nej aldrig faktiskt utan det är bara vänskap de emellan där tycker jag utan han försöker istället eh, få valentine och eh, se alla hennes kvaliteter och mm. visa så här kan en kvinna vara de behöver inte vara de här blonda blåsta bimbusarna du har träffat tidigare mm. den här kvinnan har ju lite under pannbenet och kan faktiskt göra lite saker också mm. så ja jag tycker det, det funkar jättebra det är som du säger jättehärligt att det inte blir den här rivaliteten dem emellan för det är så uttjatat och det var med i nästan alla filmer där det skulle vara en killduo med nära vänner och det är så plågsamt jobbigt när de har med det det kan göras snyggt och man kan bygga en hel film på det jag tänker bland annat på griniga gamla gubbar där hela poängen är att det kommer en ny kvinna till orten och båda blir intresserade av och de verkligen rivaliserar. Men det är med glimten i ögat och med så mycket hjärta och humor att där ursäktar jag det, där tycker jag att det är fantastiskt roligt. Men det är få filmer som lyckas hålla den nivån. Ja, det är sant. Men det var roligt att det tog upp just griniga gamla gubbar för det är ju en hel del paralleller man kan dra mellan de filmerna för Earl och Val de har ju ungefär samma relation som Walter Matthau och Jack Lemmon har i Grumpy Old Men mm. Så det, det var roligt att du, att du nämnde det för det var någonting jag tänkte på när jag såg Tremors att det här är ju samma härliga persons kemi som, som råder i Tremors. Jag skulle ju definitivt kunna se de här två åldras och bli gamla griniga gubbar på det sättet. ...att de bor vid sidan om varandra... ...att de hänger fortfarande ihop... ...men de har ändå utvecklat lite... ...kanske med agg mot varandra... ...det handlar ju om att vara gammal och grinig då naturligtvis... ...men eh, som sagt... ...vi kör inte riktigt den vägen här... ...med kärleksrivalitet... ...och det är så skönt... ...istället får Ronda en möjlighet att utvecklas... ...hon får en chans att vara den som är... ...ja, den resonliga... ...den intelligenta... ...den som sitter på den vetenskapliga faktan... Utan att vara den klassiska bibliotekarienörden för det är ju annars där vi brukar hamna med kvinnor i en sån roll utan hon håller jämna steg med grabbarna och är minst lika mycket actionhjälte som de är när de kastar sig från hustak och hoppar från stenblock till stenblock för att undvika hotet Ja oh, just det, ja hon är ju faktiskt en liten actionhjältinna och det är så härligt att det inte blir någon stereotyp kvinnoroll här för det är ju Randa som sitter på all kunskapen som du säger. Hon är ju anledningen till att de överlever situation efter situation. För hon har lättare att gissa sig till hur de här varelserna fungerar och hur man bäst undviker dem. Så hon är en central roll och som du säger hon håller jämna steg med grabbarna. Och vad härligt det är att få bevittna det i en 80 film. För man hänfölj mer åt stereotyper? Det är bara ett faktum. Och det kan vi diskutera i timmar. Men det tänker vi inte göra här och nu. Det får vara ett, ett helt eget avsnitt någon gång. Ja, det kan vara en intressant grej. Men Finn Carter som då spelar Ronda Lebeck gör det här kanonbra. Jag gillar henne verkligen. Och det är en intressant trio huvudroller i den här. Väldigt, väldigt givande. Ja, jag kan bara hålla med egentligen. Det här är en, en strålande ensemble- av huvudrollsinnehavare här så det är helt fullgott rakt igenom inget att klaga på det här är både hjärtat och hjärnan i filmen just huvudrollerna och hur de är uppbyggda och hur de agerar och interagerar med varandra. Men vad säger du? Ska vi gå vidare från eh, huvudrollerna och börja titta lite på bikaraktärerna? Oh, då får vi ta fram lite skjutvapen då tror jag. Ja, vi tar en titt på en karaktär som jag måste erkänna är min personliga favorit i hela den här filmen. Det är nämligen Bert Gammer och hans fru Heather Gammer. Ja, de här två är ju två riktigt paranoida och vapenälskande överlevnadstoker. Den här typen av människor som bygger skyddsbunkrar och bara väntar på undergången i stort sett. Det är ju figurer som egentligen inte har så väldigt mycket kött på benen. De är väldigt enkelspåriga, både Bert och Heather. Det är bara, de är vapentoker. Punkt slut. Sen är det inte så mycket mer om du frågar mig. Ja, de är ju lite konspirationsteoretiker också. Det är ju bland annat därför som de är ute och bygger det här eh, skyddsrummet ute i... Ja, gud vet var. För att de ska vara trygga när atombomberna faller. Men eh, ja, jo, men det är inte så mycket mer. Och vet du vad? Det är helt okej. Okay för deras dialog... Är tillräckligt underhållande för att man ska ursäkta att deras um, personlighet är papperstunn? Ja, av någon anledning fungerade mycket bättre att ha ett par. Istället för att bara ha en sån här vapentokig konspirationsteoretiker. För det, dialogen däremellan gör att det fungerar bättre. Det måste jag hålla med om. Och de har en, en precis som Earl of Val, speciell relation med varandra. Och sin speciella jargong. Och um, det är faktiskt rätt så underhållande. Ja, vi kan ju säga det redan här att um, Heather Gamor är um, egentligen bara en um, könsbytt bört- det är exakt samma karaktär med X- och Y-kromosom. Och man kan ju tro att det ska bli för mycket. Men i och med att de är ett par och deras personligheter mm, varieras lite grann. Inte mycket men tillräckligt mycket för att de ändå ska ha olika saker att säga till varandra så blir det en väldigt intressant dialog. De är på samma nivå, men de har lite olika infallsvinklar. Hun är den lite mer eftertänksam, han är den som är väldigt impulsiv. Och det märker man ju också när han får för sig att han ska stå uppe på ett hustak och skjuta ner i marken med ett av sina, jag vet inte hur många hundra skjutvapen som de har lagrade ner i sin källare. Och hon påpekar ju ganska snart att jag tror inte det där åstadkommer någonting. Ja, men jag försöker ändå. Pssup, psup, psu, psup, psup, psup, psup. Psu, psu, psu, psu. Det kanske inte funkar. psu, psup, psup, psup, psup. Psu. Jag är inte helt säker. Pssup. Där är någonting hjärndött över de här två, men inte på ett sätt som gör dem odrägliga. Ja, det byggs ju definitivt upp en stark komik, de, speciellt om de emellan men även övriga medlemmarna i det här lilla samhället. För de vill ju egentligen inte passa in i samhället överhuvudtaget utan de håller sig för sig själva i sin bunker och de har ju inte mycket interaktioner med... –med de andra som bor runt omkring egentligen. Men när de väl har det så märks det ganska tydligt– –att de inte riktigt spelar på samma nivå. Och ja, det, det bäddar ju för en viss komisk situation– –som uppstår mellan alla olika typer av karaktärer där. Och där finns en dum dristighet och en tanklöshet– –som gör att visst, man ska inte tycka om de här karaktärerna– men där kommer vi tillbaka till det här med passion igen. De är så skådespelade med passion och glädje och den här berömda glimten i ögat som gör att man inte kan låta bli att tycka om dem och hoppas att de faktiskt ska överleva för... Uh, man vill se dem vinna. Man vill se dem med alla deras vapen och alla deras kunskaper faktiskt besegra de här monsterna. Även om de har um, en hel del bekymmer. För det funkar ju inte så effektivt som de hade väntat sig eller tycker att det båda har gjorts. Ja det var ju två helt oväntade skådespelare som de tog in och spelade Bert och Heather här som eh, gjorde att jag höjde lite på ögonbrynen när jag först fick syn på dem i, i den här filmen. För det är ju Michael Groves som eh, tar sig an rollen som Bert Gummer, pappan från Fem i familjen den gamla tv-serien. Mm. Där Michael J. Fox fick sitt genombrott. Och här är han ju en helt annan karaktär än man är van vid att se honom. För det finns stunder då jag, då jag köper honom som Burt. Men jag tycker det, det saknas något litet i, i vissa andra scener som han är med i. Men eh, jag tycker Michael gör ganska bra saker med Burt. på det stora hela. Och sedan som Birds fru har man ju plockat in ingen annan än den kända country Reba McIntyre. Som jag tror gjorde sin långfilmsdebut med Tremors. Som inte hade agerat någonting överhuvudtaget innan hon fick den här rollen. Och som jag tycker gör en rätt så härlig prestation faktiskt med, med Heather Gammer. Och speciellt så får ju hon och Michael Gross också en bra kemi sinsemellan som gör att man, man, man köper dem som ett par och de har verkligen hittat varandra och kan spela på varandra i scenerna de är med ja, till att börja med kan jag ju säga det att jag hade helt missat att um, Michael Gross var pappan i Femi-familjen för han liknade inte sig själv. De har ju verkligen fått honom att se um, annorlunda ut. Eller så minns jag inte honom så bra från Femi-familjen. Han var ganska beige där. Här är han ju allt annat än beige. Ja, det är ju en makaber förändring. Det vill jag lova. Han hade gjort någon lite mörkare roll innan han eh, fick erbjudande till Tremors, men eh, man är ju van att se honom som den här hellylle pappan som eh, han var i, i Family Ties eller Familjen. Så ja, det blir en liten krock där när man inser vem det är som spelar Birdgummer. Samtidigt kan jag känna att det är väl det bästa som en skådespelare kan få göra, att spela två roller som verkligen är två helt motsatta för att visa sitt spektrum. För annars är det ju ganska vanligt att en skådespelare gör, ja, mer eller mindre samma roll om och om och om igen och... Jag vet inte hur bra det är för skådespeleriet för då är ju det enda man gör ungefär samma karaktär. Här har han ju både fått spela då pappan som är väldigt eftertänksam, väldigt familjevänlig och försöker ja, få livet att gå ihop. Ganska olik en sån här vapentokig, helgalen, äm, överlevnadsfanatiker som då Bört Gummer faktiskt är. Och hade inte du påpekat det så hade jag nog helt missat det faktiskt. Och det är ju lite kul kuriosa men jag tycker ju definitivt inte att det påverkar filmen åt det ena eller andra hållet. Ett roligt experiment man kan göra det är däremot att sätta på signaturmelodin till femi familjen medan man kollar på Bert Gummer's action-sekvenser. För det blir en rätt så rolig effekt kanske. Åh oh, jesus, jag kan bara tänka mig hur, hur det kan bli... Men som nämnt, han är en av mina personliga favoriter i den här filmen så att jag gillar honom och hans insats här det är väl ganska givet. Och jag tycker att Reba McIntyre också levererar här. Hon äh, känns genuint bra. Jag visste inte att det här var hennes första filmroll för hon känns så varm i kläderna. Och äh, deras dynamik är också en stor del av vad som gör den här filmen sevärd. Där äh, då som sagt, ja, hon är den lite klokare av de två. Men att äh, det är hans entusiasm och äh, ja, cowboymentalitet som äh, ger resultat i andra sammanhang. Ja, det är Bert som bara kastar sig in i situationer handlöst- och sen så får Heather försöka reda upp det hela. Så det, där har de en, en bra dynamik sinsemellan. De klarar sig inte utan varandra, tror jag. Och sen är det ju så att din favoritkaraktär blir också den som kommer att bli fanbäraren- för övriga filmer och även tv-serien som följde efter det här. Så det är ju fler än du som tydligen har... Eh, Fått ett speciellt öga till den vapentokige Birdgummer. Samtidigt kan det vara ett litet varningstecken. För när man tar en karaktär som ganska uppenbart ska vara i bakgrunden eller en av birollerna. Och i princip försöker bygga en filmfranchise kring den. Så är det nästan dömt att misslyckas därför att... Det finns en mening med att en karaktär skrivs för att vara i bakgrunden. När man sen flyttar fram dem i förgrunden och försöker ge dem mer personlighet samtidigt som de behåller det som gjorde dem bra i en biroll så funkar det sällan. Det solklara exemplet är väl när man tog eh, Joey från vänner och försökte bygga en hel tv-serie om honom. Det blev ju inte särskilt bra för han behövde alla de andra karaktärerna för att balanseras upp. Ja, det håller jag med om. Bara Joey blir för mycket Joey. Och det är väl nästan samma sak som Burt lider av i kommande filmer. Även om jag bara har sett den andra Tremors-filmen också sen, sen vågar jag mig inte på fler faktiskt. För det, det, blir, det blir inte riktigt samma sak om man säger så. De körde i botten i hopp om att äh, tjäna mer pengar och glömmer bort vad det var som faktiskt gjorde originalet värt att se- vi, vi hoppar över till butiksägaren i den här orten Perfection. Det vill säga då Walter Chang. Och... Det här gör ont att säga. Därför att jag gillar skådespelaren som gör den här rollen. Men den här är så extremt överdriven att jag äh, blir lite ledsen med tanke på hur många andra stereotyper de är inne och försöker att, ja, om inte rubba så åtminstone peka och säga, ja, ah, se, det här är ganska galet och vi är medvetna hur tokigt det här är. Vi gör det med glimten i ögat. Jag får inte samma vibb av Walter Chang. Ja, jag får personligen inte riktigt samma dåliga vibbar av Walter Chang. Men visst är det väldigt mycket stereotypa drag i just hans personlighet. Men mm. jag, jag tror att jag... Bara fokusera mig på skådespelaren istället och inte bryr mig så mycket om själva karaktären för det är ju den älskade Victor Wong som eh, gör den här prestationen och eh, jag bara myser så fort han är med i bild för jag, jag älskar denna människa. Jo men han levererar en inlevelse som eh, verkligen ger mycket till en film. Det är bara så synd att de har verkligen dragit på att han har kinesisk härkomst och därför gör att han ska vara väldigt mycket kinesen från eh, filmer eller eh, den här gnidne affärsägaren som bara är ute efter att tjäna pengar och så vidare och så vidare. Det gör lite ont för de kunde ha visst spelat på att han var kines men inte så här mycket därför det ger ingenting det sabbar mer än vad det ger jag förstår naturligtvis att många kommer att inte lägga märke till det överhuvudtaget jag är kanske extra känslig här men jag har börjat att bli lite allergisk mot de här rasstereotyperna som finns. Därför de blir så fruktansvärt uppenbara. Ja det är väl ett tydligt drag från filmer från den här tidsperioden. Tråkigt nog att man gärna presenterade de här rasstereotyperna som du säger på det här viset. Även om en film som Tremors gör det lite vinkningar åt publiken- att man kanske förhoppningsvis, i mina ögon i alla fall- driver lite grann just med att det är stereotyper- så är det väldigt trist att det ska behöva vara på det här viset- att personer som inte är vita amerikaner ska hånas på film jämt och ständigt. Och det stora problemet är egentligen inte att man har stereotyper i film- det är ju ett enkelt sätt att förmedla mycket information utan att behöva ha med det i filmen. Man måste bara tänka en, två, tre extra gånger innan man lägger in en stereotyp. Därför att när det kommer till vissa så fattar inte alltid publiken att det här är en stereotyp. Utan det är istället en bekräftelse på fördomar som man redan har. Och... Det är det jag tycker är lite olustigt när man hjälper till att bygga på en bild som faktiskt inte stämmer men som motsvarar en slags kulturell bild av hur man ser på ett folkslag under en viss tidsepåk. Jag förlåter ju Tremors för den här stereotypen därför att som sagt, den är från 80-talet och vissa saker var mer okej okay vid den tiden att ha med men jag kan ju inte förneka att det är en olustig känsla jag har när jag sitter här idag och tittar på det. Det här hade inte varit helt okej okay i en film som hade gjorts idag. Nej, då hade väl höjts en hel del röster om det hade förekommit idag och... Och ja, dessvärre är väl inte Tremors helt fri från andra stereotyper utöver Walter Chang, dessvärre. För det finns ju fler sådana karaktärer. Men som du sa, det är alltid ett nöje att se Victor Wong i en roll. Han äger oftast scenerna han är med i och där är en inlevelse som jag verkligen uppskattar. Så även när han är med under tråkiga omständigheter så kan han fortfarande få mig att le och bara njuta ut av vad han försöker åstadkomma. Även om manuset kanske inte alltid är det bästa. Ja, jag kan hålla med till Fullo. Victor Wong gör ju alltid mer med sin blotta närvaro än vad egentligen rollfiguren var, var tänkt att, att leverera. Att han, han får alltid sin rollfigur att växa och det, det är alltid roligt att se vad, vad han leker med med sina rollfigurer. Men nu ska vi komma över till en karaktär som jag ska erkänna var den absolut första jag tänkte. Jag hoppas du blir uppäten. <hör> Jaha, kan det vara en viss liten pojke du tänker på då kanske? Ja, pojke, pojke. Han är väl tonåring. Jag är inte riktigt säker på vilken ålder man ska försöka etablera att han är, men ja, jag tänker på Melvin Plugg mm. som är eh, en snorunge om du frågar mig. Ja, kan han inte bara ta och dö? Det är väl en känsla som man får ganska så snabbt när man har träffat Melvin. Och det släpper aldrig riktigt tycker jag. Alltså jag förstår idén att man vill skapa en obstinat tonåring. För det är ju ett stadie som de flesta av oss går igenom under vår tonåringsfas i livet. Att man hela tiden ska säga emot föräldrar. Man ska göra precis tvärt emot vad man blir tillsagd och så vidare och så vidare. Jag fattar det. Jag köper det. Det är en legitim karaktärstyp. Men det finns en slags självgodhet här i Melvin som jag inte alls ställer upp i för han är så fruktansvärt nöjd med precis allt han gör mm. Och åtminstone fram tills äm, monsterna börjar jaga honom för då övergår han till att vara den här extrem gnälliga tonåringen och det är inte heller en typ jag är särskilt förtjust i i amerikansk film. Oh, nej, verkligen. Han går från det här väldigt irriterande skrattet han har när han är sådär självgod som du säger till att skrika i falsett i ögansky. Och jag vet inte vad man föredrar där. Det är pest och mm. Usch, usch vilken hemsk människa det är egentligen. Men, men, så är det att vara tonåring i den här filmen tydligen. Ja, uppenbarligen. Jag tycker att det är så bortkastat att ha den här karaktären med. För den kunde ha varit mycket bättre. Eller så kunde man ha strukit den för. Jag tycker inte att den bidrar med särskilt mycket mer än att han ställer till en del bekymmer för Öl. Jag menar, där är ett par scener där han kastar en basketboll på honom eller där han försöker lura Öl och skriker på hjälp fastän att han inte behöver hjälp och så vidare och så vidare. Om man försöker väl få till lite av en eh, pojken som skrek varje situation för nöjes skull gissningsvis. Men jag tycker inte det funkar, jag sitter bara och blir frustrerad och irriterad därför att alla de andra fattar vilken fruktansvärd situation de är i, även om de kanske inte riktigt fattar vad det är de håller på att möta, men han verkar inte bry sig överhuvudtaget. <laughs> Åtminstone inte för hans monster att börja naffsa i hälarna på honom. Ja, nej det är svårt. Han verkar ju vara skriven bara som ett irritationsmoment. Att han är personen som folk ska hoppas kola vippen. Och eh, bli uppäten. Att det är det enda syftet med Melvin. Men behöver filmen verkligen det? Jag vet inte faktiskt. Men eh, det verkar... ...har fyllt sitt syfte i så fall- ...för alla blir ju irriterade på Melvin. Mm. Men nej, jag, jag är nästan beredd- ...att hålla med dig. Jag, han behövs inte för filmen. Han blir distraherande. Mm. Det bryter tempot lite grann- ...och själva känslan i filmen. Han, han är bara där och stör. Han är ett störande moment. Där finns en annan karaktär- ...som också är ett barn- ...som uppnår samma saker- ...som han försöker göra med Melvin- ...men på ett helt annat sätt- och vi kommer att nosa lite på det också men eh, det är en helt annan situation med ett helt annat resultat men med samma idé egentligen. Och det är ett barn som eh, man ska vilja skydda och som ändå måste ta hand lite om sig själv. Och det hade funkat om bara Melvin var en bra karaktär som var skriven som en människa, inte bara en obstinat snorunge men... Eh, hoppas på ska försvinna alldeles strax. Ja, sen så hjälper du inte att Bobby Jacoby tar ifrån tårna i den här rollen heller. Att han eh, riktigt verkar vilja plocka fram de mest irriterande personlighetsdrag som man hittar i den här rollfiguren. Så eh, jag vet inte vad det hela beror på om det är regissören som har velat plocka fram det där eller om han bara har tillåtits att löpa fritt där men eh, mm. Faktum är att jag tror att skådespelaren själv inte har varit helt nöjd med sin prestation för jag vet inte om det här stämmer, man får ta den här informationen med en liten nypa salt för han är uppskriven i eftertexterna som Bobby Jacoby, men enligt mina källor är det inte hans riktiga namn, utan han heter Robert Jane Det stämmer, det stämmer så vad det är som gjorde att han tog sig an ett annat namn till Tremors. Det är väl ett litet mysterium. Men jag kan verkligen förstå att man vill ta bort sitt namn från den där karaktären <laughs> kanske. Mm. Om vi går över till hans spegelbild om vi säger så. Den andra karaktären som skulle fylla ungefär samma roll. Så har vi ju en tjej som ska föreställa ja, tio... Nio år, någonting sådant, som eh, hoppar runt på sån här kängorustylta genom mer eller mindre hela filmen. Och eh, hon känns mycket mer som den här lilla flickan, eller barnet överlag, som man faktiskt vill rädda, därför att hon är snäll. Och eh, ja, när eh, hon skriker, då vet man att det faktiskt är farligt. Det är ingen pojke som ropade varg här, inte utan eh, när hon hörs, då är det allvar. Och visst, hon har inte mycket karaktär. Hon säger inte mycket och hon bidrar inte med mycket. Men hon är med tillräckligt mycket för att man åtminstone ska känna att okej, okay, här är ett barn. Barn vill vi skydda. Exakt. Ja, det, ja, det är ju natt och dag om man jämför eh, de båda barnen i den här filmen. Och eh, visst, det är... Eh, en betydligt skönare roll och ja, som du säger man får ju direkt beskydda känslan för lilla Mindy Sterngud som eh, bara verkar vara oskulden själv liksom helt utan synd och bara en liten härlig tjej. Så eh, det är ju något helt annat än vad Melvin ska försöka porträttera. Där är inte så mycket att säga om hennes skådespeleri mer än att hon är flickan, hon skriker på rätt ställen och är lite näpen och söt och man vill egentligen bara hålla om henne och säga allt ska bli bra ska du se. Där är inte mycket mer i hennes rollkaraktär och... Visst, nu var Ariana Richards som spelar då Mindy Störngud bara en liten flicka när man gjorde den här filmen. men Det kunde ha varit lite mer karaktär men hade de då valt att göra lite mer karaktär åt Melvins håll så eh, är jag bara tacksam att de gjorde henne papperstund och lät henne vara en ikon för eh, oskuldsfull barndom istället. Ja, det är ju inte mycket hon har att göra med den här rollen. Hon fick ju betydligt mer att leka med i efterföljande roller bland annat i Jurassic Park. Där hon ju är lilla tjejen där. Så det här var väl också hennes första trevande steg i, in i filmbranschen med, med Tremors. Så det är ju en liten rolig kuriosa som man kan kolla närmare på när man ser den här filmen. Att Här börjades det för hennes del också. Jo, men alla har ju varit eh, unga och oerfarna och man måste ju lära sig någonstans. Och det bästa sättet att lära sig är ju att kasta sig in i det och, ja, göra så gott man kan. Har man det i sig så kommer det att blomma ut förr eller senare. Men eh, hon gör vad hon kan med det lilla hon har och det fungerar och man vill att hon ska överleva. Det är precis så mycket som man egentligen kan förvänta sig av den här rollen två andra roller som jag skulle vilja ta upp i snabb följd så vi kan väl lika gärna ta dem tillsammans. Det är en viss Miguel och en viss Nestor. Det här är också sådana karaktärer som man kan sitta och irritera sig lite på. Miguel är ju en väldigt tydlig stereotyp på ja, Latinus. Han står mest och viftar med armarna och verkar inte veta riktigt vad han vill eller inte vill. Och Nestor är den väldigt stereotypa vita negativa mannen. Som bara tycker att allt är skräp. Och alla idéer som någon kommer med är skit. Men kommer inte direkt med några idéer själv. Han är bara där för att kasta skit på alla andra. Och de är lite tråkiga. De bidrar inte så mycket. Visst. De bidrar ju en viss del till dynamiken i dialogen när hela staden försöker att då, sluta sig samman för att um, hitta ett sätt att överleva. Men um, överlag, snacka om att um, ta två karaktärer som kunde varit mycket intressantare och inte göra någonting med dem alls. Ja det är lite lathet från manus författarnas sida måste jag säga att eh, de har inte tänkt så mycket på karaktärerna utöver eh, de främsta som de har att göra med. Nu får ju i och för sig varken Miguel eller Nestor så väldigt mycket speltid i, i den här filmen men att de har bara i stort sett har satt... Kartongfigurer bredvid huvudrollsinnehavarna. Det är väl lathet. De kunde gjort någonting mer med de här figurerna och fått dem att bli lite mer intressanta. Och få dem att skapa någon lite bättre dynamik i, i gruppen av överlevare som, som samlas i bynsen. Jo, för att det är ju spännande och det är ju dialogdrivet till stor del. De ska sitta och argumentera och de ska sitta och bråka och de ska ha olika idéer om hur de ska lösa situationerna. Det är precis så jag vill ha det och det är precis så det ska vara. Men då måste det ju finnas ett innehåll också. Och innehållet i de här två är så papperstunt att ähm, där knappt är något papper där överhuvudtaget. Ja, det har man verkligen missat en möjlighet med filmen och ge den lite, lite mer möjligheter i, i dialoger och i, som jag sa, i dynamiken i gruppen. Men ja, man hade nästan kunnat plocka bort dem helt och hållet i stort sett, om man frågar mig. Jag tycker inte de tillför någonting i, i det stora hela egentligen. Mer än att de är potentiella offer då, som sagt... Och det har ju naturligtvis sin betydelse för en sån här historia, men... Ähm, det är lathet som du säger, för... Visst, huvudrollerna är inte de mest välskrivna och de mest uttänkta karaktärerna. Men de är ju fortfarande karaktärer. De har fortfarande intressanta saker att säga. De har mål och de har drömmar och så vidare. Varför kunde inte de här två ha det? Jag menar, bara en sån sak. Varför är de här? Varför bor de på den här platsen? Det är någonting som vi vet om både Earl och Valentine- och vi vet varför Ronda är där, hon har en bakgrundshistoria som förklarar precis varför hon har åkt ut och varför hon är där och varför hon gör vad hon gör. Men så fort man rör sig bortom de här tre så verkar det som att ah, det är bara folk i bakgrunden ändå, jag behöver inte bry mig så mycket. Och det är den sämsta inställningen en manusförfattare kan ha. Jag tillåter platta karaktärer, men då ska man ha en anledning till varför de är platta. Du ska inte bara skriva det så för att äh, jag orkar inte komma på någonting skitsamma. Äh, de, de har inte tänkt till med de minsta rollfigurerna i den här filmen, det, det måste jag hålla med om. De har bara skrivit någonting och inte tänkt så mycket med det. Och sen så har det, har det blivit stereotyper av, av ren lathet. Att det, ja, så här skulle den här latinoamerikanen säga och sen följer man den linjen istället. och Det, ja, det är inte så väldigt roligt. Men manusmässigt är det ju som sagt var inte ett problem om man väljer att utgå från en stereotyp. Sen är det vad man fyller den här stereotypen med för innehåll som gör om det blir en karaktär. Eller om det faktiskt fortsätter att vara en stereotyp. Och det bästa är ju när man faktiskt bygger en karaktär av en sån här stereotyp. För då kan man ju faktiskt överraska. Man kan göra saker som publiken inte hade väntat sig och som kan gagna en historia. Därför att folk har redan dragit slutsatser om hur en karaktär kommer att vara eller vart du kommer att leda och så visar det sig att han eller hon har dolda talanger eller han eller hon har någon form av expertis som de andra inte kände till och kan erbjuda det och genom det bidra med något ännu större till en grupp överlevare som i det här fallet. Där finns vägar att gå. Varför välja det lättaste? Är det bara för att jag orkar inte? Ja, det kan man undra sig om det bara är lathet eller att de inte är så vana manusförfattare eller vad det kan bero på. Men de har inte utnyttjat potentialen de har. Det är lite synd och skam. Men jag tycker ändå inte att det, det skadar berättelsen som helhet så väldigt mycket eftersom de här är mycket i periferin i hela berättandet. Och vi ska ju också säga det att Miguel spelas ju då av Tony Genaro och Nestor utav Richard Marcus. Och de gör ju vad de kan med vad de har fått men... Ja, som sagt, det leder inte till särskilt mycket och de är mest där för att fylla ut bakgrunden. Ja, de är kanonmat helt enkelt. Men jag tycker att vi lämnar karaktärslistan här nu och tar oss an det som är en stor del av den där filmen. Och det är det visuella. Speciellt specialeffekterna man har använt för att skapa monsterna vi har framför oss nu. Ja, för vad vore monsterfilmer utan ett monster? Och vilket monster? Ja, det är en riktigt stor skräckinjagande bäst vi har att göra med här. Samtidigt får vi inte veta att det faktiskt är ett jättemonster från början. Det första vi ser av det är ju egentligen någonting som ser mer ut som en ja en överdimensionerad om man ska gå efter uttrycken som de använder i filmen. Ja, de gör ju ett väldigt bra jobb med att dölja monstret till en början och vrida ens förväntningar lite grann. Och sedan när den här stora överraskningen kommer så blir det lite som en chock för tittarna nu är ju den här filmen så gammal att eh, jag tror de flesta som känner till den, även om de inte har sett den, vet vad det är för monster, så vi eh, kommer ju inte att försöka dölja vad det är för någonting, utan vi kommer ju att eh, nämna det och hur det ser ut och så vidare och så vidare så om man inte vet, om man vill uppleva det själv, här är då spoilervarningen för att eh, framöver så kommer vi att prata sönder det här monstret Ja, för det, det krävs att man pratar lite om det, för det är en riktigt härlig fiende vi har att göra med. Med många fördelar och nackdelar, men äm, vi, äm, vi börjar i rätt ordning. Som sagt, det första vi ser av det är ju den här ormen som äm, har slingrat sig fast på öl och Väls truck. Och när de då tittar på baksidan så hänger ju den och sladdrar där bak. Och det är ju ganska lebbigt när de drar loss den för den ser ju inte särskilt fräsch och trevlig ut. Och alla är ju ganska säkra på att det här är monstret. Punkt. Och så visar det sig att det här är en del av monstrets tunga. Precis, de här ormarna det är lite som tentakler som fångar in byterna som de sen mumsar i sig. Så, eh, ja, ser man bara till ormarna så är det ju en helt annan typ av varelse. Lite som, eh, vad ska man säga, munnen på eh, varelsen i Aliens. Ja, de är väldigt rynkiga på ett väldigt speciellt vis som får dem att se nästan utomjordiska ut om man ska dra den parallellen. Och eh, de har huggtänder och de har konstiga spröt och grejer. Och eh, man kan ju lätt se det som en utomjording om man vill de här monsterna, Graboids som jag tror de heter- kommer ifrån kommer ju aldrig att etableras. Och jag måste säga att jag tycker det är en av filmens styrkor. Att de inte spenderar en halvtimme att lista ut varifrån de kommer. Det spelar ingen roll. De är här. De är ett hot nu. Och ni måste komma därifrån för att överhuvudtaget ha en chans att överleva. Nej, precis. Det hade ju förstört hela tempot i filmen om man helt plötsligt ska hålla på och ge en backstory till vad monstret kommer ifrån och alltihopa. Och det hade Tremors lidit av något oerhört och det är ju mer spännande när man inte vet var monstret kommer ifrån, vad det är för någonting. Och det, det håller jag med om. Det är riktigt bra gjort tycker jag. Att de har vågat lämna det åt härdan. För det som du säger det har ingen som helst betydelse för filmen egentligen. Det har blivit en liten grej nu att eh, om man har ett monster med då måste man förklara exakt varifrån monstret kom och så vidare och så vidare. Och Faktum är det punkterar ofta det skrämmande med monstret. Jag menar, monstret kan fortfarande vara läskigt, stort och farligt. Men det här mystiska som gör att de dag är snäppet värre för man vet inte om det är mer som kanske kommer och man vet inte om de har fler talanger eller fler egenskaper än de man har sett. Och det ger mer än vad det sabbar om du frågar mig. Jag behöver inte veta precis allting. Det är en av de stora fördelarna i även The Thing. Visst, man får veta att The Thing kommer från rymden och har kraschlandat med ett tefat på planeten. Det räcker, vi måste inte veta mer. Vi behöver inte få etablera att de monstret är piloten eller någonting som piloten fraktade. Helt obetydligt, det är något utomjordiskt och det har den här effekten på oss människor och den har ihjäl oss på alla de här sätten. Det räcker. Men det var ju någonting de kände att de måste antyda i eh, den nyare versionen av filmen. Och det är också en av de aspekterna som gör den sämre. Det är så, ju mindre man vet om ett monster, desto mer skrämmande blir det. Så eh, att folk inte riktigt kan lära sig det där, det är för mig ett mysterium. Jag menar, titta på Alien till exempel- där har man egentligen perfektionen av att hålla ett monster hemligt- och man har ingen aning om vad det är kapabel till. Sen så insåg man ju givetvis att vi har avslöjat så mycket om det här monstret- att vi kan inte göra en skräckfilm till. För det var ju faktiskt vad den första Alien var. En skräckfilm i science fiction-miljö. Och då valde de att ta det nästa steg. Ja men vi vet att monstret är starkt, snabbt och en jägare. Vi gör en actionfilm istället. Men vi försöker att inte krossa bilden som redan är etablerad. Vi försöker bygga vidare på den. Men gör det med silkesvantar för det här är värdefullt att få att bli rätt. Och det gör ju också att Aliens, som är uppföljaren till Alien, håller samma kvalitet. Det är en helt annan genre, det är ett helt annat tempus, saker fungerar annorlunda, ja. Men man ser hur filmerna passar ihop med varandra. De har väl egentligen försökt göra samma sak i uppföljaren till just den här filmen till Tremors- att de har eh, gått mer åt action i Tremors 2. Och inte riktigt med samma effekt måste jag säga. Där har de missat en hel del. Och eh, där sker ju också en utveckling av själva eh, monstret- som eh, jag inte riktigt är så förtjust i. Och jag kan säga så här att- hur illa det än var i tvåan trean är sämre de har fullständigt förstört det här monstret och dess biologi är man intresserad kan man gå in och läsa om det på Wikipedia för de hade en väldigt eh, ingående artikel om eh, Graboids och eh, hur dess utveckling har skett och hur det framställs i de olika filmerna. Jag tycker att de har skjutit sig själva i foten för det här monstret funkade precis som det var. Alltså. Ja, de utnyttjade till Max i första filmen och sedan har de försökt anpassa det till vad de vill göra med uppföljarna och det har det har tydligen inte riktigt fungerat. De har inte tänkt hela vägen ut, tror jag. För faktum är, det finns ju potential till ganska mycket här. Jag menar, säg att man hade släppt lös ett ännu större antal sådana här graboids och i ett mer befolkat utrymme. Än en normal ort, så att säga, inte en ökenort. Jag menar, vad hade ett par sådana inte kunnat ställa till på en sån plats? Det hade ju kunnat bli en riktigt obehaglig film egentligen. Men nej, vi vill ha samma film. Det är bara det att vi ska försöka utveckla den mer- Ja, jo, Monstret är kanske inte det första man ska börja skriva om. Därför att det är det som hela filmen har byggt på. Och där är vissa förväntningar som kanske inte kommer att riktigt upprätthållas. Men visst, men visst. Monstret i ursprungsfilmen i Tremors, det är ju, där har de verkligen använt Monstret. Det skapas till max. De har skapat en film runt det här hotet och fått det att fungera. Och där ligger grunden för hela filmen. Ja, för de här jättemaskarna, för det får man väl beskriva dem som, är ju en ganska kul sorts fiende. Och ärligt talat, det här är ju verkligen hajen fast på land. Vi har ett ostoppbart och väldigt hungrigt monster som bara kommer seglande genom marken och dyker upp på de mest oväntade ställena med de mest katastrofala konsekvenserna och det enda de tänker på det är mat, mat, mat, mat, mat, mat, mat ingenting annat spelar någon roll att alla bytesdjur eller någonting sådant har känslor eller någonting finns ingen hänsyn till det det är bara hunger, hunger, hunger äta, äta, äta och det gör de ju visserligen till ett enkelspårigt monster men jag kan köpa det och de har ju byggt som du säger Hela filmen kring att de här monsterna är så här. Att de agerar så här. Och det gör ju att de olika delarna kompletterar varandra. Ja, men visst. För det första, det är säkert så de har sålt in Tremors. Precis som du säger. Det här är hajen på land. Hajen i öknen. Och det summerar egentligen hela filmen. Och sen har den då byggt upp den här... Ja, monster är väl egentligen fel ord. Det är ett djur, precis som vilket rovdjur som helst. Så det har jag ändå en viss realism över, sig, även om det är väldigt överdrivet och lite skruvat emellanåt. Men där kan ju också jag tycka att det finns en liten obalans- för mestadels i den här filmen så är det precis så de här monsterna framställs. De är djur, de har inte direkt någon abstrakt tankeförmåga där de planerar eller tänker eller något sådant. Men så helt plötsligt så verkar ett av dem att vara planerande och tänkande- och gör upp strategier. Och det känns lite konstigt för vi har ändå fått bilden av att de är ganska hjärnlösa fram tills nu. De drivs bara utav instinkt. Att helt plötsligt kasta in att, ja men den här är smart. Jaha, men varför är den smart? Och alla de andra dummar. blir lite konstigt där, men det är ju för att öka på spänningen. Men det är ett litet ja, tankefel kan jag tycka. För att om de vill göra dem intelligenta gör det, men ha dem intelligenta från början i så fall. Släng inte in det som en liten grej på slutet för att försöka förlänga spänningen. För det blir bara konstigt. Ja, jag kan bara hålla med. Det blir riktigt abrupt förändring i hur de här djuren agerar. Att de helt plötsligt Får för sig och eh, tänka självständigt och vara problemlösare och till och med gildra fällor och grejer så att det blir, det blir så konstigt för det är absolut inte så de har presenterats från första början. Så nej, det, det är en en miss. Att de inte har eh, gått tillbaka och gjort om figurerna från, från början när de väl har kommit på att de behöver göra så längre fram i filmen. För vi får se en ganska klassisk scen där det sitter ett äldre par i en bil och pratar och så helt plötsligt så eh, ja, börjar det hända grejer och eh, hund stannar kvar i bilen. och Det ena leder till det andra och hela bilen blir neddragen under mark. Och det är ganska logiskt för ett djur som försöker komma åt någonting som de känner sitter inuti, att de drar och sliter i det där bytet finns. Men senare då planerar de och försöker att ja, slå om kull husväggar och liknande för att få tak att eh, rasa för att offret ska ramla ner på marken och bli sårbart och så vidare. Det är inte fullt lika hjärndött som är att jag sväljer hela grejen för då får jag åtminstone maten. Lite inkonsekvent, man har inte riktigt vetat vad man vill eller så har man tyckt att ja, men strunt samma, det kommer inte publiken reagera på. Jo men vi har ju båda reagerat på saken. Varför helt plötsligt visar de hjärnarna det är ganska uppenbart att det var instinktivt tidigare? Nej, det, det är en stor miss. Tyvärr, och kanske även där lite lathet hos manusförfattarna: de Att har, de har inte funderat fullt ut på det de håller på att skriva, och de bara anpassar historien allt eftersom vad de tycker att de behöver i just den scenen. Så det, ja, det är tråkigt. Vi skäller ju väldigt ofta på manuset. När en film inte funkar eller när dialoger inte är särskilt genomtänkta eller man har hängett sig till stereotyper och så vidare. Men faktum är att vi vet ju inte hur mycket som är manusförfattarnas ursprungsidéer och hur mycket som är studion som har varit inne och krävt omskrivningar. Men det är också därför vi oftast inte attackerar manusförfattarna personligen- utan eh, vi säger att manuset till den färdiga produkten- ofta felar. Och om det beror på inkompetent manusförfattare- eller eh, studioinblandning- det har vi ingen aning om- för eh, det är sällan studion går ut och erkänner att- ja, jo men vi gick in och mixtrade med det här- och eh, då blev det sämre- men vi ville ha det så. Exakt. Nej, vi försöker ju inte nacka ner på- på manusförfattarna utan bara säger att här finns, här finns det brister men vi vet inte riktigt anledningarna till hur det blev så. Vi kan bara konstatera att felen sitter i manus och orsaken till att de är där, det kan man bara spekulera om. Men eh, om vi vänder tillbaka till de här monsterna så har jag en, en, en liten anekdot från när jag och min sambo tittade på den här filmen. Och det var um, i en scen, jag ska inte prata för mycket om hur det hände, varför och så vidare och så vidare. Men man ser en av de här graboiderna bli um, krossad eller åtminstone väldigt utsmetad. Och då kunde jag inte låta bli att säga, det där fick mig att tänka på någon som tappar en kalson. <laughs> En, en riktigt slabbig kalson i så fall. Ja. Och då började min sambo att stå och skratta och säga Jag tänkte precis samma sak. Och det är kanske så man eh, på sätt och vis får beskriva de här eh, monsterna. Det är jättestora kalsones som kryper runt under marken och har eh, en slags fyrdelad näbb med ormar som tunga. Det är väl en, en bra, bra beskrivning med... Eh... Ordentligt med tomatsås där i också. Ja, det är riktigt slämmiga typer. Och jag måste säga att effekterna är oftast ganska bra. Inte lysande, absolut inte. Det håller ju B-filmsklass. Men jag tycker att det finns tillräckligt mycket kul tanke där för att jag ska ignorera eventuella brister- där är ett par ställen där illusionen bryts därför att det är alldeles för dåligt. Men de är ändå inte tillräckligt många eller tillräckligt farliga för att jag ska tycka att det sabbar filmen. Jag tycker bra om de här effekterna. De har ju jobbat väldigt enkelt med monsterdesignen här och hur de genomför alla specialeffekterna. Man har väl till använt mycket handdockor till och med till de här ormarna som sticker ut. Och med få undantag måste jag säga att det funkar jättebra. Man kan se att det är fake men just speciellt rörelsemönsterna tycker jag hjälper till att behålla illusionen vid liv. Ja, definitivt. Och sen är det ju väldigt mycket hur det är filmat. Kameravinklar och var i förhållande till saker och ting kameran står och så vidare. Det är jättesnyggt gjort här. Och det är det som gör att monsterna funkar mestadels. Som sagt var, där är tabbar. Jag störs inte så mycket utav dem. Men de naggar ju illusionen. Och med tanke på hur mycket ost det finns här och hur mycket B-film det egentligen är så ska man ju inte rubba illusionen för mycket för det är en sån som är väldigt bräcklig och det är lätt att ramla ur den. Fullt hur lätt det är, det är ju upp till var och en men att det är skakigt, det är det. Det kan vi ju inte förneka. Men det är underhållande skakigt. Det ligger på rätt nivå. De har eh, gjort precis det som krävs. så de har ju inte gjort det lätt för sig till att börja med. Eftersom hela filmen, eh, det mesta av filmen i alla fall, är förlagd. Både utomhus och i dagsljus. Så när det gäller effekterna så finns det ju inte mycket ställen där de kan gömma sig. Som i skuggor eller liknande. så De här monstren de syns ju väldigt bra så fort de dyker upp i bild. Så därför har de ju fått trixa väldigt mycket med, med kameravinklar- och dylikt för att inte störa illusionen allt för mycket. Och det har de lyckats bra med tycker jag. Ja, definitivt. Och med tanke på vilket handicap mycket ljus är- i sådana här sammanhang- så måste jag ge en lov till eh, specialeffektsteamet för de har lagt ner mycket energi här- och det betalar sig till stor del- inte helt, inte hundraprocentigt, men tillräckligt mycket för att jag ska tycka att filmen är värd att se. Och då håller det ändå rätt så bra nivå. Absolut, jag, jag är väldigt, väldigt förtjust i, i hur de har skapat det här monstret. Och det är en liten favorit i mina ögon. Det, det funkar suveränt, tycker jag personligen. Jag håller nog de här specialeffekterna betydligt högre än vad du verkar göra men ja det, det är en smaksak, jag gillar det här eh, halvostiga ja, i hur de har, har gjort den här kalsonen för hur ska man kunna göra en kalsone utan ost? Åh oh, det var snyggt men alltså saken är den att jag älskar specialeffekter och även B-specialeffekter. Jag kan tycka det finns mycket charm i när någonting inte är perfekt. Men samtidigt, vi sitter ju här och ska göra en analys. Och jag skulle ju göra ett dåligt jobb om jag inte påpekade att det är mycket skakighet när det kommer till specialeffekterna. Det finns handikapp som nu eh, att de har full belysning och kan inte gömma dem i skugga och så vidare. Men det betyder ju inte att jag tycker att det är skräp. Men vi måste ju vara realistiska och um, ost, det är ju huvudingrediensen här <går> i um, alla aspekter av filmen. Och Det ska man väl säga också att det är inget dåligt team som har tagit sig an specialeffekterna i Tremors. Det finns ju en del stora namn där också. Det är ju en hel del av personerna här som har varit med i de första alien bland annat. Och ja, det, det märks att det är kreativa och kompetenta människor som leker med det här monstret. Och med små medel har de lyckats väldigt väl. Det finns också en sak jag tyckte var jätteläcker. Och visst, man skulle inte göra det för ofta för då hade det tappat sin effekt- men i slutet kan man se lite ur de här maskarnas perspektiv hur eh, jord förbi omkring dem. Det är lite som när hajen håller på att simma under vatten och eh, det gav mig ganska mycket att oh, nu är de på väg, nu är de på eh, krigsstigen och hungriga och så vidare och så vidare. Jag hade velat ha ett par sådana scener mot mitten också innan man ens vet att monstret är på väg. För då hade det gett en antydan om att oh, någonting är på väg hit. Kommer de att lägga märke till det eller vad? Jag gillade verkligen det där men som sagt det hade kunnat överanvändas som det är nu så är det mer så lite att det bara bidrar till det positivt. Men jag hade hellre sett det än att de hade gjort sådana här snorresprättkullar som de eh, gör ibland där det är precis som en ja, radioaktiv mulvad som kör loss under marken. <laughs> Ja, jag tycker de här snurresprättkullarna du säger är ganska roliga de också och faktiskt välgjorda när man ser hur marken bågnar under den här jättelika formen som far fram genom sanden. Och som du säger när man får följa deras färd genom monstrets ögon så får man den här lilla extra inkicken att det, det blir mer fart. Och jag håller med, det hade kunnat användas kanske ett par gånger i, mer i början av filmen för att öka på spänningen som eh, ska byggas upp där– –för att introducera de här skräckenjagande kreaturen. Men eh, för att summera, monstret är övertygande och funkar mestadels. Effekterna är tillfredsställande och funkar. Kameraarbetet är suveränt och får den här klumpen att verkligen kännas levande. Så... Eh, Visuellt sett så är den ju väldigt tillfredsställande och sett om man säger och väntar något mer än en klassisk monsterfilm med B-filmsvibbar. Ja, då lär man ju bli besviken, men det borde man ju redan ha förutsett innan man satte sig. Ja, då har man gjort en brutal miss i filmvalet. Ja, utan tvekan, men för alla monsterälskande filmfantaster och alla B-filmsfans så är ju det här en guldfilm att se och um, jag tyckte det var ett rent nöje att se den igen men nu var det ju så många år sedan att jag hade ju inte ett minne av den här filmen egentligen Ja, som monsterrulle så får man verkligen sitt lystmäte om man väljer att sätta sig ner med Tremors och det är svårt att, att släppa taget om den här filmen det, det är någonting speciellt över den här rullen helt enkelt med det sagt så vet jag inte hur mycket vi, vi kan säga om det visuella utan att vi bara upprepar oss eller vi går ner på alldeles för låg detaljnivå utan det är väl helt enkelt dags för oss att börja summera den här och som vår Tremors expert så kan du väl få börja den här gången Monsterfantasten börjar och i mina ögon så Ja, så vill jag väl säga att Tremors är en kultfilm och det är inte svårt att falla för den här matinéskarmen som finns inbakad i den här monsterrullen. Eh, manuset är enkelt men man vågar sig ändå gå lite nya vägar med filmidén vilket ändå gör att handlingen känns hyfsat originell och som fångar ens intresse. Dessutom har man hittat så perfekta skådespelare till huvudrollerna och kemin mellan Kevin Bacon och Fred Ward är helt enkelt strålande och det är mycket på grund av detta par som filmen höjs långt över andra monsterfilmer i den här genren. Denna hommage till 50-talets B-filmer är ett riktigt underhållande äventyr med ett bra tempo och en rejäl portion humor. Tremors är en perfekt söndagsmatiné när man bara vill krypa upp i soffan och må bra en stund. Den här filmen är inget annat än ren och skär filmglädje. Ja, jag måste hålla med till punkt och pricka. Det är en extremt underhållande film. Det är mycket att skratta åt som är med flit. Det är mycket att skratta åt som är små tabbar. Men eh, eftersom det är gjort med glimten i ögat så eh, förlåter man tabbarna och bara njuter av dem som de är. Skådespeleriet är överlag ljutet. Manuset är... Som du sa, papperstunt och äh, inte jätteutvecklat. Men man försöker åtminstone göra någonting med huvudrollerna. Och kemin mellan huvudrollerna är fantastisk. Främst den mellan Kevin Bacon och Fred Ward. Men Finn Carter bidrar med väldigt mycket också. Det här är verkligen en matinéfilm. Den har väldigt mycket att bjuda på. Man får inte vara ustallergiker om man ska äh, sätta sig och titta på den. För alla andra är det ett stycke fantastisk filmhistoria med mycket som är kanonbra. En hel del tabbar ja, men jag är beredd att se förbi dem och säga titta på den här den är värde. Har du redan sett den? Se den igen. Där finns så mycket här att hämta. Det är synd att resten av filmserien inte riktigt lever upp till ettan. Men för all del för de som verkligen vill se mer så finns det ju både en tvåa, en trea och en fyra samt en tv-serie. Men ett, är verkligen filmen man måste se om den här genren eller den här typen av film är någonting som lockar. Jag ska den här värmen fortsätta så eh, kan det behövas lite fler eh, matinéfilmer och fördriva tiden med medan man flämtar efter andan och hjärnan kokar. Så då kanske det finns lite möjligheter även för mig att... ...upptäcka uppföljarna och se vad det egentligen handlar om där. Men för den här gången är det kanske dags att lämna skakningarna bakom oss... ...eller vad säger du Danny? Jag vill lämnar marken helt bakom oss för nästa gång är det dags för oss att ge oss av upp i det blå... ...i en väldigt speciell animerad film... Jaha, då får vi spänna på oss fallskärmarna och ge oss ut på högflygande äventyr till nästa gång då. Ja, jag tyckte det kunde passa ganska bra för det finns en hel del här att äm, titta och njuta av och en hel del att diskutera också. Men äm, det får bli en liten njutning till ä, nästa avsnitt. Ja, det här blir någonting som jag kommer att se väldigt mycket fram emot. Du är inte ensam. Jag kan knappt vänta på att få sätta tänderna i den här. Tills dess vill vi tacka alla våra lyssnare och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavel Hemmingsson. Det här är eskapistorna.